صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما عباد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 وكل بضع ضلال وكل ضلاله في النار فلاندهrojm vetem Allahu xhallashanu vetem ata falendrojm dhe vetem drejtin ndim dhe falje kërkojm atë që Allahu xhallashanu auzana rrugën e drejtë nuk ka kush që mund ta humb derisa atë që Allahu xhallashanu elenuh bi nuk ka kush që mund ta ozaj Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me plot merit përveç Allahut xhallahu senahu dhe Resulut Ahmedit sallallahu alaihi wasallam ashtroq me dërguar i këtyni. Fot Allahu xhallahu senahu në librin e tij fizik në ju drejtohet muslimanëve, ju drejtohet besimtarëve ku thotë o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të sinqertë, por kjo është ndryshe vetëm sa duke qenë musliman. Fot gjithashtu në një ajë tjetër koranor o ju njerëz, keni dhro Allahun xhallahu senahu I cili ju kryoj prej një vetje Pastaj prej asaj vetje kryoj palin tjetër Dhe prej atyre të dyve o shumuan shumë gura dhe graf Kini frikë Allahun me eminit cili të cilit përbetoheni Ruani farifisin tuajt Sepse vërtet Allahu është bikëshërës <coughs> mbi ju Gjithashto Allah zhulleshamu hu thët Ojo të cilit kini besuar Kini frikë Allahun dhe thua një fjallë të drejta është aj i cili ju a mundësën të dëni veprat e mira O është pion më katët dhe kush i u bindet, apo i respekton ordrët e Allahu të gjëllëshanë hu dhe të dërguarit ti, veç ka shpëtuar me një shpëtim të madhë. Në sopë i gambejë sallallahu aleyhi vësëllem në një ati thët, s'ka të shimë se fjallë më e mirë, dhe fjallë më e drejtë është fjallë Allahu të gjëllëshanë hu, dhe fësa u dhëzimi me i mirë është u dhëzimi Muhammed sallallahu aleyhi vësëllem, veprat më të liga janë ato të shpikura, Blazën gjëmathli, jë mundu me i përmlevë dhisa ajete që flasin për besimtarit e vërtet, besimtarit të cilet, për të cilet Allahu gjëllëshanë hu ka dëshmumë se janë të shpëtuar. E këto ajete prajen dhjetë ajetet, respektivisht një mëdhet ajetet e parat surës e lëmuëminu, ku Allahu gjëllëshanë hu thëtë, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ, غير مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ والذين هم لامتهم عهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فرا الله جل شأنه افيلا كطنين مؤمنون مكتو آيته فرا آيته اطور كطنين المؤمنون دو تمنوامي تندال سيسي ايات Profeutëne 19 ajeteve, Allahu xhallahu anhu i kaqurën gjashtë cilësit besimtarëve sinqertë. Besimtarët mirë, që nëse punojnë, kup... pra në zonë, i ku di i... kuptohen dhe punojnë me këto ajete, Allahu xhallahu anhu në fund të këtyre ajeteve ka thon ulai kjo humulvari thon, ti jollë janë trashëgimtarë. Çka trashëgojnë? Bajzdan ajeti këtë thot, e levine i rrethu në lë firdau se mën fiha khalidon. Ata të cilët e të rashigojnë firdausin, gjenetin, në të dhëtë jenë përgjithmon. Pa, qështë që si ka mërët, dhëtë mundohëm, inshallah, në pika shkurta, mi përmend qëtu gjeshtë cilësit dhe simtarëgët mirë, të cilët i ka përmend, Allahu Gjelesha në hum, në këto ajetet surës Për e lëmuqminon. Përblerën e k Kam një hadith te pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shogët i lekaton se ila alaiye ashra ayatin men aqamahun dakhala aljanna. Dojmë zbret mu. Kjo ayete ai i telefonon me to, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të hyj në xhenet. Edhe ka fillu pra duke lexuar ai te fort, sura mukminun deri saka ka profunduar te ayeti 19. Gjithashtu transmetohet një hadith tjetër që është i njohur por neve Kër e ka në pytë ajshën radi Allahu ta'ala anha për moralin e pejga berit sallallahu aleyhi wasallam Ka thonë kënë e khullu kuhu el-Quran Ka qenë moralit tina Kurani Edhe këj ka fillu edhe i ka ledhu qëto një mjetë ajete Pra, me një fjalë ka dhash me të regu se Qëtoa janë ajt qëto përësit që të cilat kanë arë në qëto ajete Janë cilësit, me të cilat nëse cilësitohet një njëri E arrinë gradën e besimit edhe e meriton shpëtimin a Allah Gjellësha nuk mund. Pra, e vetë surja është e mërtu surat të lëmuëminunë, surja e besimtarve. Pra, edhe ajetet që po cikën, flasin edhe janë të ndërlidhra me besimin, në kështë me besimin. Automatikisht, e kuptohen që qaj njeri i cili nuk punan me qëtu ajete, në kështë të këndër të në kështë i shpëtunë. Më pas shkaq është i humbur. Këna e dëshmoin shumë ajet e Kur'anit. Frej tyre, fjala e Allahut që le të shohim, ku thotë: "Leqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Ekemi krijuar njeriu në formën më të mirë, në formën më të përsosur. "Summa naj'aluhu asfala safilin." Pasi thotë, ekemi kthy edhe ekemi ul ngradën më të ul, ila alladhina amanu wa amilu ssalihat. Kur njerit që kanë besuar, edhe kanë bën veprat të mira por kush tek është besimi, pas besimit vjen fundi i mirë. Gjithashtu është sura tul asr, të cilën çdo jone i përneve detyktor, qofet Allahu xhaleshanu wal asr innal insane lafi khusr. Tashakuhen, njerëzit janë humbje, por gjithë njerëzit Allahu xhaleshanu ka thonë janë humbje. I ka thënë gjithashtu disa bretyre, ka thonë ilal ladina amanu, përveç atyre që kanë besuar u amilissalihat, këto kanë bën vepra të mira. و تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر اذا jam porosit e kam porosit njeon nje ane tjetren me me vërtet edhe jam porosit njeon nje tjetren pra me bo, me bëj sabër fillojmë pra me porosin e parë te cilën Allahu te lëshonuh e ka për mën totalo te lëshonuh walladhinum fi salatihim khashi'un ata te cilët në namazet e ty në janë të përqëndruar Njëtëm qështi në namazit e ka përmen edhe të porosia e gjasht Dyher e ka përmen për shkakt rëndësis që ka namazit Pra, nuk ka mundësi nga ku këtu një njëri i besimtar e që nuk e falë namazin Për këtë arsia Allah Gjeleshan Hu, në këto porosi e ka përmen dyher E herën e por ka thonë Ollëdhina hum fi salatuhim khashi unë Ata të cilit në namazet e tyre janë të përqëndruar por nuk e ka falen namazin e tyre shkeleshka. Për këtë kemi rast nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e keni ndëgju kët hadith ndoshta shumë herë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka çan xhamin, ka ardhur njëri, i ka falur dy recote dhe ka ardhur dhe ka përshëndetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai vetë e faksui selamën dhe i ka thonë, "Këu falës se ti nuk e falën?" E ka përsëritur dytën herë, e ka thënë përsëri, e ka përsëritur tretën herë, i ka thonë, e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Neta të fal." Ai ka thonë O e dërguar e allatë, unë që taj di, ma mirë nuk dimë, sënë Atëhere ka përësit për jam e ajës ramë që Parëse të fillosh me falë namazin Me ratë dhesh ashtu si gjdo është, drejto është pe i kiblësh Me të këbirin filleshtarë Këndër fatë i hanë, pastaj aja qëka të letohet, ju pe i koronë Qëka të djenë ma letë me këndu Kërshkë është në rëqu, ka thonë Rën rëqu, dhe i rëqu, dhe i rëqu, dhe i rëqu, Nëse esh dhe e kështu me rabë Pra, me një fjallë, pejgamene S.A.S. Nuk ja ka pranu qëtë namazë I ka thunë të thëvë, falës e ti nuk je falë Por që farë asyje? Se e ka falë namazin e tina shumë shpetë Nuk ja ka jepë, ha ku në namazit Dëmë honë A jeti parë, ka thotë U e ledin e hun fi sallet e hun khashion A ta të cilet në namazat e tyre janë të kujdes shumë Dëmë mrena për mrena namazit Dëmë këllët shumë prej Mir po mend nuk i ka namaz. Andaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë se peish për blimit të namazit jeni çka ç'sajo me mend jeni namaz. Se vësej dia apo s'i s'tja gambimit ndodh domethënë është në rregull aty juridike islame domethënë është prezente njëri komocimi si e gabu. Mir po ne na bën vakia se pesën ditë të gaboj, por çfarë arsyesa si kemi mend namaz? Në të namazit ton nuk kemi kur gjat, nuk kemi çrproblem. Për ashtu e se nuk e thalim të aman me përqendrim edhe me përkushtim, ashtu që është nga ka përosit përgamberi sallallahu a.s. Për ashtëdan ajeti dytë ku thëtë, ku e ledhine hum anin ladhuj dhe aridun. Ata të cilët gjera dhe apo fjalve të kota, u akthejn shëpijën. Për o kjo është cilësia dytë e besimtarve, të cilët ka thëmë Allah o gjële shamën se janë të shpëtunë. Pra, uallë dhine, hum, ani lëvë i mu aridun. Ata të cilët, gjërave të kota, apo fjallëve të kota, pa <coughs> të fejnë shpinët, apo largohën. Pamorë parasysh, se a janë fjallë të kota, apo janë edhe vepratë kota. Kur jemi të vjallët edhe të vepratë e kota, fillojt prej gjënajtë matë madhët, që është, që njeri u ka mundësi me bonda e Allah Gjelesha, që është shqirku, që ka mundësi me bonda edhe me vepratë, edhe me fjallë, E krejt vej, pra të qka vinë më poshtë, nukon krejt që to, i përshin që këja jetë. Pra të gjdo sen, qka është e kodë, i bëndë dëmë njeriur, apo është e patobish me për ta, muslimoni duhet më u largu prej sajë. Pse të që kjo e largu njeriur nga besimin, nga imoni tina. Edhe si rezultat i kësaj, nuk mund me him qëto a jetët ku Allah Gjeleshanu hum ka premtu se besimtarë, Çita çiki grupi besentorve kanë meqenë shpëtuum. Pra e dyta ke ulldhin hun anil lav mu'ridun. Ata njerëz te cilët fjalët këta apo veprat këta u akthejn shpinën, nuk mirren me to. Porosia e tretë ulldhin hum liz zakati fa'lun. Ata te cilët zekatin e japin. Pra fillim funim namazin. Tash ku vjen zekati, edhe kjo një pjesëtya vet islamit. E fjallat zëqat, është fjallat arabe, që në Shqip me përkëthyj i bjem pastrim, apo ngritje. Më thonë, besimtari ka nevojë, qysh e pastrën pasurin e tina, duke në dzirë zëqat për të, edhe qysh e runë pasurin e tina, duke mës fitur në haramit, dhe preja sa i shka është të ndalume, gjithashtu besimtari ka nevojë me pastru shpirtin e tina prej mëkateve. Onë që që i përmendun prej shirkut e dherit e më katë i maj vogël Më thonë Që kja jetë që Allah Gjellëshanë në të ka thonë Vëllëdhine hum lis zekati faail hum Ata të silet zeqatin e japin Kanë thonë djetar që e përfshin edhe onën shpirtërorët Këronë njeriu me u mëndu edhe me u largu edhe me u pasru shpirtnisht prej gjenaheve Më thonë që me kur del për Allah Gjellëshanë mu me qenë i pasër ashtu çu është pastron çu është pastron pastorin e tij na me von e zeqadin. Vazhdon Kur'ania 4 ku Allah xhallahu xhallahu thotë: "Walladhina hum li furud walladhina hum li furuzihim hafidun." Ata të cilët e ruajn nderin e tyre. Në grupin atë, cicia e katërt e çtin e besimtarëve është çata besimtar të cilët e ruajn nderin e tyre. Qof Po fillojnë prej maëmadja, prej zinasë, prej amoralitetit, prej shishimit haram, prej të gjimit haram. Në thënë, për krejtë, Allah të në shanë hu ka, ka, ka, ka, ka caktu kufi, ku vazhdanë e thëtë, illa ala e zhuajgihim, eu me meleket e imanuhum, ferin në hum gajrun me lumin, përvecë e me gratë e tyre, ato me robreshat e tyre, robreshat kanë qenë kurat e mahasme, kur ka pasë luftra. Në manë që të dyllojë, që, që të pra Allah Gjellëshanu i ka qitë kufit, kur është punë e ndërët. A thonë përvecë me gratë të tyre, ose me robreshat të tyre, fe inë në hum gajru me lominë. Këto nuk ka kur gjotë kjeqe. Vajshënë a e të thëtë, femenit të dha dha dha ra e dhali, e aj i cili di kërkën, diçka, mas kësaj, mas këtyre kufive që Allah Gjellëshanu i ka qatu, fe ulajke humul adun. Ata thot janë sh Prokurosia e katërt që ruajtja e nderit. E pesta, walladhin hum li amanatuhum wa ahdihum raun. Ata të cilët e manetin që ju ka dhësu aty në edhe premtimin që kanë jap e ruajnë. Prandaj i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka përmend secilit e, e, e munafikut ka filluar me këto. Do të them 30 sip apo kafatë që kanë transmetent në Afrika, se nuk e mbajnë premtimin e tyre. Domethënë edhe emanetin që e kanë, domethënë nuk e nuk e çojnë te te pronarët e tyre. Për këtë arsye Allahu xhënashui ka përmend uladinhum li amanatihim wa ahdihim raun. Ata cilët emanetin e tyre edhe premtimin e tyre e ruajnë. Fa Allahu xhënashui ka një ayat tjetër kuranor lidhur me kët, inna Allah ya'muruukum an tu'ddu al-amanati ila ahliha. Allah fat i urdhron i uve çë e amanetin me çu të pronor e amaneti me çu të pronori i i, i atij çoftai nëse e ke marr në send ta ka jap dikush në mot edhe nëse e marr 100 vjet ato janë amanet do të më jap çati personit apo ta ka jap dikush në send më apërcjell filonit edhe çka quhet amanet e ke obligim të apërcjell apo një çu po, pronarit tina gjithashtu Për prëmëtimin, thëtë, Për ëu fu bi ahtillahi i dhe ahtëtum. Edhe në bënë, thëtë prëmëtimin a Allahot, Kër të prëmëtoni të shka. Tho, nëse një njëri i ka prëmëtu të kujtë i shka, është i obligon me mbojt prëmët prëmëtimin e ti. Edhe cilsia e fundit, E besimtarëve të vërtit, thëtë, Vëllëdhinehum ala salavatihim ju hafidhun. Ata të cilet, namazet e tyre i rujnë. Pra në fillim Namazet, ty, shkohet, namazet si rojnë, e tjera e ty ne janë të kujdesshëm, tash po namazet e tjera i ruajnë. Qysh ka mensionë rut njëri namazën, do të ruan namazën duke fol kohën e tina. Do thonë nuk janë nuk janë gafila, do thonë nuk janë të kujdesshëm ndaj namazit tynë. Do namazit e tyne është çështje parsorën islam, në jetën e një besimtarit. Prandaj nuk duhet ta zë namazën e tina në azhjon edhe t'i kaloj koha e namazit për arsye se Allah Gjellëshan hu njerëzve t'il përta e ka përdor fjallën uajl fjallën uajl në për këty shqipë i vjen njerë më thonë, gjuna rogë është një fjallë fjallë shumë e randë në më thonë, kër vjen në për, e, kurane në për hadithet fjallën uajl dhe më thonë, që t'i shka e randë është të u përgadit për atë njerin kë Allah Gjellëshan hu Njërë për namazin Allah të gjërëshan në khalë njërë për namazin Qëtë namazin e ledhine hun an salatihim se hun Qëtë arme namazin që ndaj namazet t'yne janë të pak ujdes shëmë Pra, ju kalon kuha namazin Hajtë se ka kohë, e len, hajtë se e bëj kazat Hajtë kështu, dëmë thonë, e len namazin e dheri sa të kaloj kohë e t'yre për këtë Allahu Gjelesha në unë një e tjetër përkër nërë këtë thamë Inë në salatë e kenët alil mini në kitabën në kuta Ska të shimë se namazë për besimtarët është i caktu në kohë të caktume Allahu Gjelesha në i ka caktu në kohë Kur ne duhet me falë namazë Pra, e citsive Dhe kjo është një pri atyri në citsive të besimtarëve Që në kontë kujdeshën edhe me rrujtë namazën tonë E si krejt i përfondim e i kësaj Allah është në më thëtë, u laike humë lë arithunë Të tjilët jam trashikim të arët Trashikim të arët kujtë, vazhdojnë e e të këthët El edhine e arithunë e lë firëdhose, humë fiha khalidonë Atatë të tjilët e trashigojnë firëdhose, në të do t'jimë përgjithmonë E shtërujt pëjtëja, qëka është firëdhose? Këtë e gjejë mësë mjërë në hadithët e përgamberit qëllë Allahu a.s. këthët dhese thot është xheneti më i lart. Por vendi më i lart në xhenet është Firdausi. Wa wasatul janna, edhe është mesi i xhenetit. Wasaqfuhu arshul Rahman. Kullmi i tij, kullmi Firdausi thot është fron i Allahut xh.u. arshul Rahman. Waminhu tufajjaru anharul janna. Edhe prej aty thot burojn lumen e xhenetit, por prej Firdausit bërojnë lumejt e gjennetit. Wa hua ahsenu mekanin fil gjennet, edhe përfundon hadithi i pejgamerit sallallahu alaihi wa sallam, doka thëse, është dhani ma i mirë pra në gjennet. Pra gjennet e lë firdausin, Allahu gjallë shanë mu e ka përgadit për qëta besimtar të cilet u përmandim në qito ajetet. Andaj, se gjennet e lë firdausi është dhani ma i mirë, këtë në gjëshman edhe një hadith kjetër i pejgamerit sallallahu alai kur të lutni Allahun thotë lut në xhenetin në nëse kërkoni diçka prej Allahut do dini se Allahu xhe lsha nu komë o pranuesat lutje kërkoni xhenetin ose nuk ia vlen nëse ti i bindon se të komo të pranonin lutjen nuk ia vlen me u lut për diçka tjetër përveç se për xhenetin ka thonë e kur të lutni për xhenetin ka thonë lut në për, për firdausin se çu shtoren hadithin çfarë më herë të thosë vëndje më im andaj oni përfond e lutim Allahun xhe lsha nu që të na bëj prej besimtarëve që të cilët cilësohen me këto cilësi që Allah hoqëllëshan o i ka përmenë këtë kartinë e si rezultat iksare të arrim gradën të arrim gjennetë el-firdaus edhe Allah hoqëllëshan më pratë nabashkon me pegamert edhe me njerës të mirë e kuru kauli hëdha astagë për Allah edhi valimu që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të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 اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يقول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون الله اكبر الله